Clevetirea. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor, Proverbe 26 cu 22. Când nu mai e niciun clevetitor, cearta se potolește, Proverbe 26 cu 20. Cel ce umblă în nepricănire nu clevetește. Psalmul 15 cu 2 la 3. Clevetirea este prăpastia și lațul diavolului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Clevetirea face rău la trei inși deodată, celui care este bărfit, celui către care bărfim și mai cu seamă, celui care bârfește, Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce rostește clevetirea și cel ce o ascultă, amândoi îl au pe diavolul, unul pe limbă, iar altul în urechi, Sfântul Francisc de Sales. Rugăciunea clevetitorului e tot una cu semănatul pe piatră. Sfântul Isaac Sirul Vârfitorii și flecarii își închid ei și împărăția lui Dumnezeu cu cheia limbii. Harul de pe cruce cu această cheie a descuiat împărăția. Ioan Carpatinul Nu da urechea ta limbii celui ce de faimă, nici limba ta urechii clevetitorului. Ca să nu cazi din dragostea dumnezească Sfântul Maxim mărturisitorul. Gura aceasta nu ni s-a dat ca să mușcăm cu mușcă câinii, Sfântul Ioan gură de aur. 716. Vorbirea de rău este însoțitoarea beției. Clement Alexandrinul. Dacă în casa voastră s-ar prăsi șarpele și scorpia, ce n-ați face să vă eliberați de ele? Dar ura și dușmănia sunt mai rele decât acele animale, și cu toate acestea voi nu vreți să vă curățiți inima de ele, inima care este templul lui Dumnezeu. Fericitul Augustin Sufletul vorbitor de rău are o limbă cu trei bolduri. Ea se vatămă pe sine însăși, pe ascultător și uneori vatămă pe cel vorbit de rău, Ava calasie. Nu fi de acord cu clevetitorul, nu te distra cu vorbirea lui de rău, dar nici nu nutri vreo ură împotriva celui ce-ți ponegrește semenul, Ava Moise. Bărfitorul nu are timp să-și vadă de propria sa viață, ci își cheltuiește puterea cercetând viața altora. Sfântul Ioan, gură de aur. Regina albinelor are ac, dar nu-l folosește în vederea răzbunării. Dacă unele albine nu urmează exemplul reginei, ele se căiesc repede de lipsa lor de judecată pentru că mor, doborâte de ac. saud acestea creștinii care au porunca, biruiește răul prin bine. Sfântul Vasile cel Mare De fiecare dată când îți vei aminti de cei care te baciocoresc și te prigonesc, nu te plângi asupra lor, ci mai bine roagă-te pentru ei, ca pentru cei ce-ți cele mai mari bunătăți, Ava Isaia. Cei plini de zavistie sunt ca ostașii care au păzit și pecetluit mormântul Domnului, căutând să închidă adevărul prin clevetire, Sfântul Maxim Mărturisitorul. E băcat să glumească cel sfânt pe seama cuiva, Clement Alexandrinul, E mai bine să auzi despre tine vorbe rele, decât să vorbești de rău pe alții. Sfântul Grigorie, teologul Dacă cineva te va învinui de păcat sub formă oarecare, la care tu nu ești vinovat, smerește-te în fața celui ce te învinuiește și vei moșteni o cunună nestricăcioasă. Spântul Antonie cel Mare cel ce bazocorește poartă cu sine bănuiala acelor greșeli. Sfântul Ioan Gurădeaur Să fii pomenitor de rău și să te rogi, ești ca și cum ai semăna pe mare și ai aștepta recolta. Sfântul Isaac Sirul Șarpele a izgonit pe Eva din rai prin clevetire, de aceea cel ce vorbește de rău pe aproapele este următorul șarpelui. El pierde sufletul celui ce-l ascultă și nici pe al lui nu și-l mântuiește. Ava Iperachia Sfântul Pahomie se strângea ca și când ar fi auzit apropiindu-se un șarpe, dacă voia cineva să spună o calomnie în prezența sa și spunea, omul blând nu var să o travă împotriva semenilor săi, cel ce bârfește mănâncă carne frățească, mușcă trupul apropelui său. Sfântul Ioan Gură de Aur Cu oricine păcătuiește contra aproapelui să nu vorbească nimeni, nici el să nu audă un cuvânt de la voi până nu se pocăiește, didachiile. Patima pomenirii răului să fie departe de sufletul tău, iubitorule de Hristos, căci ca un foc ascuns în paie... Așa lucrează pomenirea răului în inimă, Sfântul Teodor. Căci chiar când defăimarea ta se întemeiază pe adevăr și aceasta e totuși un păcat, Sfântul Ioan gură de aur. Însuși Dumnezeu, auzind strigătul celor din Somona, n-a crezut până n-a văzut cu ochiul său, tot astfel și noi, nu trebuie să credem totdeauna cuvintele rostite împotriva aproapelui. Ava Pimen Spusele vorbăreților sunt ca și încălțămintele vechi, tocite de stricăciune. Clement Alexandrinul Când ești vorbit de rău, vezi dacă n-ai făcut ceva vrednic de ponegrire. Dacă n-ai făcut, socotește vorbirea de rău ca un fum care zboară. Sfântul Nil Sinaitul nu se cuvine numai să nu-l defăimăm pe aproapele, ci nici să-i ascultăm pe defăimători. Sfântul Ioan, gură de aur. De te întâlnești cu cel ce te-a vorbit de rău, nu-l întreba de ce a făcut aceasta, Ava Isaia. Chiar dacă cineva ar face toate faptele bune, însă ar fi jocoritor, nu va intra în împărăția cerurilor. Sfântul Ioan, gură de aur și nu se povestește cu drag când ceilalți ascultă cu silă, Sfântul Ioan, gură de aur. Când vei fi ponegrit, bucură-te, pentru că dacă ești vorbit de rău pe nedrept, atunci ai o mare răsplată, iar dacă ești ponegrit pe nedrept, atunci repede te vei înțelepți, te vei izbăvi pe drept, te vei izbăvi de pedeapsă, Sfântul Nil, Sinaitul. Astupați vă urechile la cuvintele arătați Arătaţi-i atâta răceală cât ar simți acela care e vorbit de rău. Sfântul Ioan gură de aur. Cel ce bajocorește pe fratele său, pe Dumnezeu bajocorește, după cum cel ce cinstește pe fratele său, pe Dumnezeul cinstește. Sfântul Ioan gură de aur. Dacă îți vei păzi auzul, atunci nu vei greși niciodată cu limba. Ava Isaia dacă cineva vrea să vorbească de rău pe vreun absent, să știe că n-are loc la această masă, fericitul Augustin să fugim de vorbirea de rău, de acest păcat atât de mare și din nenorocire atât de comun printre noi, să nu ne oprim asemenea muștelor supărătoare pe ranele altora, să imităm albina înțeleaptă care se așează întotdeauna pe flori, spântul Ioan gură de aur. Nimic nu poate vătăma mai mult pe cei ce ne bajocoresc ca faptul că noi suntem nepăsători față de bajocurile lor. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce îi scodește aprig păcatele altuia, nu va căpăta niciodată iertare pentru greșelile sale. Sfântul Ioan Gură de Aur 750 Cine ascunde în inima sa pomenirea de rău, E ca acela ce ascunde șarpele în sânul său. Sfântul Efrem Sirul Nu trebuie să ne supărăm atunci când auzim că suntem ponegriți, ci atunci când ponegrirea se face pe bună dreptate. Sfântul Ioan, gură de aur Vântul puternic alungă norii, iar pomenirea de rău alungă sentimentele bune din suflet. Ava Grie. Dacă gândul tău te silește să spui ceva rău despre fratele tău, gândește-te cât este de vătămător pentru suflet și cât este de urât înaintea lui Dumnezeu și te vei liniști. Ava Isaia Cuvintele ieșite din gura ta pricinuiesc răni cu mult mai dureroase decât săgețile cele mai veninoase. Sfântul Ioan, gură de aur Cel ce fuge de limba care vorbește de rău pe aproapele, acela va scăpa el însuși de viciul vorbirii de rău, Sfântul Nil Sinaitul. Vorbind de rău pe fratele tău, verși noroi din gura ta, tu defaimi mădularului Hristos, sfâșii, trupul tău, Sfântul Ioan gură de aur. Limbuția este tronul pe care are obiceiul să se arate slava de șartă. Este ușa prin care intră clevetirea. Este slujitoarea minciunii, destrămarea umilinței, crainică trândăviei, înainte mergătoarea somnului, împrăștietoarea gândurilor, nimicirea pazei sufletului, Sfântul Ioan Scărarul. Nu cei care au fost bărfiți trebuie să se îngrijoreze și să le fie teamă, ci cei care au bărfit, că aceia vor trebui să se apere de răul care l-au făcut, iar aceștia. Pentru relele ce au vorbit, asupra acestora este toată primejdia. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce bajocorește poartă cu sine bănuiala acelor greșeli, pe când cel ce suferă și se luptă cu blândețe este admirat. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă cineva scormonește murdăria când trești tu, nu locărești-l bajocorești, fă tot astfel cu bărfitorii căci putoarea ce iese din murdăria scormonită nu supără atâta pielița creierului care o simte, cât tulbură și băhânește scormonirea păcatelor străine sufletele ascultătorilor. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu poate face pe cineva mai dedisprețuit ca batjocura, care necinstește mai cu seamă pe batjocoritor. Sfântul Ioan Gură de Aur când vrei să vorbești de rău pe cineva, fiind tu cu purtări mai bune, mai întâi gândește-te la viața ta cea de dinainte, cum și la nesiguranța viitorului, și oprește-ți furia, căci dacă ești mai bun, nu e de la tine, ci de la harul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur Clevetirea este odrasla urii și ca o lipitoare ascunsă suge sângele dragostei din inimă și duce la necurăție. Sfântul Ioan Scărarul Greu se oprește apa fără zăgaz, dar mai greu se oprește buza neînfricată a clevetitorului. Sfântul Ioan Scărarul Limba nu este numai grăitoare de rău, ci și urzitoare de felurite vicleșuguri inspirate de satana, vrășmașul adevărului. Sfântul Ioan, gură de aur. Cine își slujește aproapele nu va îngădui ca el să fie vorbit de rău, iar de clevetire va fugi ca de foc. Sfântul Ioan, scărarul, de mai întâi se necinstește pe sine... Și după aceea ne cinstește și pe cel dușmănit, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu te învoiești cu cel nedrept la bârfeli sau blesteme sau la îndemnuri rele, Clement Alexandrinul. Nu cel ce bajocorește face vreo ispravă mare, ci tocmai cel ce tace când este bajocorit, Sfântul Ioan Gură de Aur precum oile cele răioase, atinse de boală, umplu de râie și pe cele sănătoase, întocmai așa fac și oamenii vicleni și certăreți. Sfântul Ioan, Gură de Aur. Acelora, necuvântătoarelor, toate sunt comune, se adună împreună, merg împreună. Nouă însă nimic nu ne este comun, ci la noi sunt de toate. Lupte, dușmânii, certuri, bagiocuri și nedreptăți. Nu avem respect nici pentru cerul spre care suntem chemați toți în comun, nici pentru pământul care este dat tuturor în comun. Sfântul Ioan Gură de Aur Ce folos ai de post și privegheri când limba ți este biată și se hrănește la o masă mai necurată decât mâncarea câinilor, fiind mâncătoare de sânge, vorbirea de rău? Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu slăbește nervii înțelepciunii ca flacăra aprinsă prin vorbe urâte. Sfântul Ioan, gură de aur O urmare a urii și a ținerii mintea răului este bărfirea. Sfântul Ioan, scărarul